Wa ala alihi wa sahbihi ajma'i Amma Allah Ayuhan mu'minun Ittaqullahu Kurusikum wa iya yabitaquwallah Faqad faazan huktaqul Muslimin dan musliman mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam sebuah hadis رواياتٌ daripada عائشة رضي الله عنها. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت قصور بالباب. عالية أصواتهما. وإذا أحدهما يستودع الآخر ويسترفقه في شيء. وهو يقول والله لا أفعل فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله لا يقعل المعروف فقال أنا يا رسول الله فله أي ذلك أحب au kama kan Aisyah radhiyallahu anha meri kata dia pada satu hari Nabi s.a.w alaihi terdengar bunyi suara orang bertengkak dekat pintu Aisyah isteri Nabi dia kata satu hari Nabi s.a.w alaihi dengar bunyi suara dua orang duk bertengkar dekat pintu 'aliyatun aswatu huma suara bertengkar ni cukup deras seorang kata ke seorang seorang kata dekat seorang bunyi suara bertengkar dua orang ni 'aliyah bunyi cukup dah wa huma yastawdi'u al-akhar fi shay' ceritanya ialah pak suram, tu dia bagi utang tak seorang lagi berhutang dengan dia. Maka kawan yang berhutang dengan dia ni minta dekat kawan yang bagi hutang ni. Dia minta supaya dihalalkan sebahagian daripada hutang dia. Kerana dia tak mempunyayang. Betengkak ni berlaku di antara dua orang. Satu orang dia bagi hutang. Tak seorang orang yang berhutang dengan dia. Kawan yang berhutang duit dengan dia ni rasa tak... Tak boleh bayang Berasa dia tak mampu nak bayang semua hutang tu Banyak sangat Sedangkan dia tak ada sumber Masuk duit Maka dia kata dekat orang yang bagi hutang dekat dia Dia kata kestianlah dekat aku Tolonglah aku Aku tak boleh bayang Kalau suruh bayang semua hutang ni Aku tak boleh bayang Hal lain, kalau setengah Aku bayar setengah Itu ceritanya orang yang bagi hutang ni bila dia dengar kawan ni minta halai setengah daripada hutang ni fa yaqulu maka dia kata wallahi la af'al dia kata demi Allah sekali kali aku tak akan halai hutang oh, dia kata begitu wallahi la af'al demi Allah aku tak akan buat lagu yang hamidah itu maksud dia kamu minta suruh aku halai setengah daripada hutang yang kamu ambil duit aku dulu kamu minta halai setengah demi Allah aku tak akan halai hutang hang fa kharaja rasulullah sallallahu alaihi wa nabi sallallahu alaihi wa sallam bila jnaq macam tu nabi masuk dia ya? Nabi pergi dekat depa ada bertengkar dua orang ni فقال, nabi kata nabi kata ainal muta'alli 'ala Allah la yaf'alu al-ma'ruf Nabi leta tapak dia manadi ani daripada hangpa dua orang ni mana dia orang yang bersumpah dengan nama Allah yang dia taubat benda baik menghalalkan hutang orang ni benda baik kalau sekiranya kamu tak mau halai sebahagian daripada hutang dia pun janganlah sumpah dengan nama Allah kerana menghalalkan hutang orang tu benda baik jangan bersumpah untuk tak mau buat benda baik tak boleh macam kita kita kata aku walahi aku tak apa mengaji dah nah inilah makna tak artilah bila kata lalu tak arti makna kata hang kena mengaji lebih lagi Aku wallahi demi Allah aku sumpah dengan nama Allah aku tak ayu mengaji dah. La nah ilaha illallah. Ini cerita orang dahsi. Sahabat Nabi ni bertengkar dua orang, bertengkar pasal siapa? Dia tuntut hutang kawan hak dituntut hutang. Tu kata aku tak mampu bayar. Kalau nak bayar semua memang tak boleh. Aku tak mampu. Aku minta tolong hang halailah sikit hutang hak banyak tu, aku bayar sikit aja. Aku bayar bahagian lagi. Terus dia sumpah, Wallahi, dia kata, dengan nama Allah, demi Allah, la af'al. Sekali-kali aku tak akan tunai apa yang angla ni. Kalau angla aku halai sebahagian daripada hutang ha, aku tak akan buat benda tu. Nabi dengar-dengar macam tu, Nabi pergi ya? Nabi kata mana dia? Aynal muta'ali ala Allah, mana dia orang yang sumpah dengan nama Allah, la yaf'adul ma'ruf, yang dia ni tak benda baik. Mana dia? Aku nak tengok muka orang ni. Dia ni, bila dengar-dengar Nabi May tanya macam tu, dia faham dah. Nabi marah lah. Faqah Maka kata dia ni. Dia kata, Ana ya Rasulullah. Dia kata, saya lah. Dia kata, saya lah yang tadi ni bersumpah untuk tidak mahu menghalalkan hutang dia ni. Saya lah yang bersumpah ni. Lepas tu, turut dia kata, Falahu ayyudha ahad. Dia kata, lah ni macam ni lah. Apa sajalah yang dia mau, aku bagi belakang. Kalau dia nak minta halai semua aku bagi, kalau dia nak minta halai setengah aku aku bagilah. Ya Rasulullah, jangan marah dia kata. Hadis itu muttasakun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimah muslimat ibrahmatillah sini sudah hadis ini dapat kita faham. Yang pertama sekali ini yang kata sahabat Nabi. Sahabat Nabi, dia dah tersasul dah tadi ini marahlah hang utang duit aku senang-senang ai -senang, minta halai. Marahlah. Tak, lagu kita lah. Dia hutang duit kita. Tentang main lagu nak minta halal. Oh. Makan? Okay. Kita pun nanti jadi macam syek ni juga. Oh, ha, ingat aku kerja cap duit ke? Dia main lagi panjang lah. Dia ni pun serupa lah. Lalu tu orang tak ada. Duit orang buat muka welfare, meminta kesian dekat aku dan sebagainya. Aku bagi duit fikiran. Tentang hari ni aku nak minta halal macam tu saja. Oh, macam ni ke? Marah. Dia bunyi bertengkang tu Nabi duduk bang tengah. Nabi faham Isu dia apa? Isunya Satu orang Yang berhutang dengan satu orang Sudah minta hal Tak mau bayar sepenuhnya hutang dia dekat kawan tu Dakat tu tak apa lagi Tapi bila orang yang bagi hutang ni Pergi sumpah Wallahi Demi Allah Aku tidak akan buat Benda yang dia minta tu Nabi tak boleh terima benda ni Sebab apa? Sebab benda baik ni Kita kena buat Dalam Quran Tuhan sebut Fastabiqul khairat Ha? Maka hendaklah kamu berlomba-lomba kepada nak buat baik. Tiba-tiba kamu mencanggahi ayat. Ayat suruh berlomba-lomba buat baik, kamu bersumpah dengan nama Allah, Tuhan yang menurunkan ayat tadi, kamu kata kamu tak mau buat baik. Oh Nabi kita tak boleh. Sikap yang macam tu tak boleh. Bila Nabi tegur dia, segera sedar sahabat ni. Segera sedar. Terus dia kata kalau aku ayuh dari keahab, maka bagi dia ni. Kalau dia minta aku halal setengah pun aku halal lah. Apa dia minta aku bagi dia satu wajah. Minta Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan marah aku. Satu wajah. Muslimin dan Muslimah yang Allah masya Allah sahabat sahabat Nabi adalah golongan manusia yang tersanggat menghormati Nabi, sangat hormat kepada Nabi. Bahkan kalau kita tengok ada sebuah hadis riwayat daripada Abil Abbas Sahal bin Saad al-Sa'idi, رضي الله عنه. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada satu hari sampai kepada Nabi berita pergaduhan yang berlaku di kalangan Bani Amr bin Auf. Bani Amr bin Auf bergaduh sama-sama dia. Berita kuah ini bergaduh sampai kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يُسْلِحُ بَيْنَهُمْ Nabi Wasallam bila dengar macam tu, Nabi Bila. Nabi dia lagu tu. Dia tak boleh dengar di kalangan orang Islam yang mengaku Allah Tuhan mereka dan Nabi Muhammad sebagai Nabi pimpinan mereka, tiba-tiba sama-sama orang Islam bergaduh. Nabi tak boleh dengar cerita orang Islam bergaduh sama orang Islam. Nabi tak boleh dengar. Sebab apa? Sebab Allah subhanahu wa ta'ala jelah kata orang Islam ni bersedara. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman ni bersedara. Nabi s.a.w pula kata orang Islam sama orang Islam ni macam satu badan. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Walaupun nama dia kepala, walaupun nama dia tangan, walaupun nama dia kaki. Nama lain-lain tapi satu badan. Kalau sakit gigi sampai ke kaki menanggung sakit tu. Kalau jari luka sampai kepala sakit kerana luka jari. Ini perumpamaan orang Islam. Nabi kata pula man la bi amril muslimin falaysa Nabi kata siapa di kalangan orang Islam ni dia tak suka ambil tahu, ambil berat tentang al orang Islam yang lain. Nabi kata falaysa minhum, ni bukan orang Islam. Dan tengok paper star hari ni Surat tak star hari ni Balik cari tengok dia, dia tunjuk gambar dia Tunjuk gambar macam mana Wah oh, Yahudi Israel Laknatullah alaihi ma'jimain ni Dia bertangkap satu budak lelaki-lelaki Lepas tu dia pelondek pergi tak ada apa Dia percari apa aku tak tahu kat budak tu Apa yang di, apa yang dia percari tak ada Last sekali Dia ambil senapang tembak kepala Tunjuk gambar kepala berspeil Juhat sungguh Sampai macam tu macam tu apa satu dendam kesumat yang dia ada dalam hati dia sampai dia sanggup buat sesama manusia dulu tu kalau kita tengok gambar macam tu kita tengok gambar orang Islam yang kena tembak dengan Yahudi Allah laknat Yahudi ni kita tengok orang Islam yang kena tu kalau dia pegang saudara kita sama-sama Islam, dia londeh Kita marah dah. Buat lagu tu kita marah dah. Dia mengaitkan saudara kita yang sama-sama gama. Lah. Dia bukan cakap londeh lagu tu. Dia tembak kepala gambar tunjuk bersepai kepala Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini cerita yang berlaku. Nabi SAW dia tak boleh tengok orang Islam tidak ambil berat sama-sama orang Islam. Nabi tak boleh tengok benda ni. Bila berita kata Bani Amr bin Auf ni bergaduh sampai ke Nabi, Nabi terus pergi jumpa mereka. Fakhar Raja Rasulullah SAW yuslihu bainahum. Nabi terus keluar pergi jumpa. Nabi nak selesa, nak perdamaikan mereka yang Fi duduk ma'ahu Bersama dengan Nabi tu ada beberapa orang sahabat ikut sama dengan Nabi. Bila sampai di sana, Nabi SAW cuba nak menjadi orang tengah kepada pergaduhan antara sama-sama mereka ni. Dan selesai Nabi SAW menyelesaikan pergaduhan mereka. Nabi boleh selesaikan pergaduhan mereka. SAW. Maka Nabi SAW ditahan oleh mereka ni. Untuk nak menjamu selera Nabi SAW. Nabi pergi masuk, Nabi tolong selesaikan pergaduhan mereka. Depa pun seronok pasal Nabi dah berjaya meleraikan pergaduhan sama-sama depa. Depa tahan Nabi, bila Nabi nak balik depa tanya, "Ya Rasulullah, kami ada buat makan sikit, makan dulu baru balik." Wa hatis salat dalam masa yang sama waktu asar dah masuk. Wa hatis salat dan telah dekat dengan waktu Isya. Imam Al-Nawawi kata maksudnya ialah Semayang Asak. Dah masuk waktu Semayang Asak. Fajaa Bilal ila Abi Bakrim radhiyallahu anhu. Bilal, Bilal. Fajar dia nak bang. Dia tengok masa dekat dah Nabi tak nampak balik lagi. Maka Bilal pergi jumpa silina Abu Bakar as siddiq Faqala Bilal kata ke Abu Bakar. Ya ababak. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad huwisa. Wahanati salat. Dia kata ya Rasulullah. Di waktu dah masuk dah. Nabi nampak tak balik lagi. Fahallaka anta umman mahu kamu jadi imam semayang kepada kami hak ramai ni? Bila dia nak bang? Selepas dia bang, dia tengok Nabi tak ada lagi, dia pergi tanya Saidina Abu Bakar, orang kanan Nabi. Dia kata ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar. Waktu semayang dah masuk, Nabi tak balik lagi. Mau tak kamu jadi imam Untuk ganti tempat Nabi SAW Senur Bakar kata Naam in syikta Boleh dia kata Aku boleh jadi imam Itu pun kalau kamu semua suka Nampak? Syarat nak jadi imam Makmu mesti reza Boleh dia kata nak jadi imam Boleh In syikta Kalau sekiranya kamu suka Aku jadi imam Aku boleh jadi imam Fa'akamah bilal Bilal biar dengar macam tu Tuh baik Wataqadzama Abu Bak Fakabbara wa Wakabbara Nas Senaubakar pun dah lepas Bilal Qamad Dia naik di tempat Imam Takbir Allahu Akbar Sebahagian daripada yang ada tu ikut bertakbir Wajaa Rasulullah Sallallahu SAW Yamshi fi suhu Elok ajar baru nak start semayang Nabi Mah Nabi sampai Nabi masuk lalu kok sof-sof orang semayang ni Nabi masuk hatta qama fis sampai di saf Nabi pun duduk berdiri situ Nabi nak takbir sembahyang <tuk> fa akhazannas fit-tafyiq sahabat-sahabat Nabi yang sedang Nabi mai ni depa tepuk tangan bagi tepuk tangan sambut Nabi mai tepuk tangan tu nak bagitau kat Sayyidina Abu Bakar Nabi dah mai sebab yang menjadi imam ni Nabi aja Hari ini kerana Nabi tak kelihatan... Nabi keluar... Nabi tak kelihatan, Nabi tak kelihatan ke mana... Nabi tak balik lagi... Maka Abu Bakar ganti Nabi jadi imam... Tiba-tiba baru tak kembir... Nabi sampai... Sahabat nak beritahu... Dekat Sina Abu Bakar... Kata Nabi dah mai. Maka dia tepuk tangan... Wa kena Abu Bakr radhiyallahu anhu... La yaltafitu fi salati... Sina Abu Bakar tak beralih pun... Bila orang tepuk... Dia tak beralih tengok... Polisi mayang... Falamma aktarannas... Bila ramai orang bunyi pakai duk tepuk perak-perak perak-perak pakai perak, perak, duk tepuk. Il <SALANWaiting>, zadada. Baru sinau bak bakak beralih tengok. So bakak beralih tengok. Faizah Rasulullah sallallahu <Susur> alaihi wasallam didapatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam duk ada belakang dia, duk sok belakang dia. Fa isyarah ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila tengok sinau bakak beralih dia buat tangan. Maksud dia terion. Terus. Walaupun dia dah balik okey, dah Abu Bakar jadi imam janat. Fa'asyara, dia mengisyaratkan tangan dia yang membawa maksud kamu terus jadi imam. Tak payah dah berhenti, tak payah terus. Wa Abu Bakr radhiyallahu anhu yadahu fa hamidallah. Maka sanau Bakar pun dalam satu riwayat kata dia yang i'afidah. Masa dia nampak tu dia rokok, rokok dia nampak Nabi dah sampai. Maka dia pun yang tidak, semoga Allah hamidah wa raja'al yang alukah kari ah. dia tuh eset undok ke belakang. Nuh kerana dah nampak Nabi saw. Alaihi wasallam tu ada ada belakang dia dia tuh tempat imam. Maka dia pun tuh eset undok alukah kari wara ah undok pelap di ke belakang hatta qama fi sah sampai dia dapat sah di belakang dia fataqadama rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatalladinnah nabi sallallahu alaihi wasallam bila dah tengok sinobak angustan ke belakang nabi pi ke depan dan nabi menjadi imam falamma faraga aqbala alannas nabi bila habis selesai sembahyang bagi solat nabi beralih mengadak dekat makmum hadud ada ni Nabi anabi kata ayyuhannas Nabi kata wahai manusia, malakum hina nabakum syai'un fil salat? Apa kat dalam Dia kata apa hal dengan nampak ni? Dia kata apabila hangpa tengok satu-satu benda yang tak kena dalam sembahyang, dia ya hangpa tepuk tangan pada apa? Nabi kata. Nabi tegur. Ni yang tadi ni hangpa tengok dah dah nampak aku mai, Zainab baka jadi imam, hangpa pakat tepuk tangan. Tepuk pasal apa? Dia kata. Innamat tasfiq lin sesungguhnya tepuk tangan itu untuk orang perempuan. Kalau kita semayang dengan bini kita, kita semayang dengan isteri kita, kita tertilah isteri kita tepuk belakang tangan dia. Fahamlah. Kita ada silap tempat mana. Orang lelaki tidak disuruh tepuk tangan. Innamat tasfiq lin Nabi kata tepuk tangan nak bagi sedap imam, kertas silap tu itu untuk orang perempuan. Man nabahu syai'ul fi salatih Faliakul subhanallah Nabi kata Lelaki-lelaki Kalau imam silap Sebut Subhanallah Bila subhanallah Imam kena faham Dia ada buat tak kenal Tentang, -tentang mana Maka makmum sebut Subhanallah Dia kena cari Di mana silap dia Ngajak di Parikh Buntang Baru ni Satu imam Di imam masjid nende khatib masjid pula hari jumaat lepas dah kata dia baca khutbah drop satu rukun tak sebut taqullah sedangkan itu rukun khutbah di sisi mazhab Syafie itu rukun dia kata dia drop rukun tu dia pun tak selesai sampai habislah ya? Siapa aku tak tegung apa-apa pun tak ada Dia kata habis semua turun jadi imam semayang sah dia lah Tiga hari kemudian Tiga hari kemudian Main satu hamba Allah Main jumpa dia Dia kata ustaz Saya saya rasa ustaz tak sebut istakullah Dia kata kotubah jemaat baru ni Ih. Eh dia kata sebut kau Sahabat ni kata tak ustaz tak sebut Saya dah tanya ada beberapa orang dan sebenarnya pun ramai yang sedang Ustaz tak sebut oleh kerana dia ni khatir ni dia baca teks dia kata tak puan, dia saya balik semua dia balik ambil balik teks tu teks tu tak tulis kita pula memang sah lah. memang sah kalau macam tu sah memang dia tak sebutlah tak takda dalam teks sebab dia baca teks jadi dia kata daripada jemaat tu nak sampai jumpa kuliah kita ni dia kata jadi tidur tak apa nak lena juga. mimpi tongkat timba dia macam-macam tuan, tuan ni satu masjid ni dia nak kena tanggung ni kalau kata semayang tak sah kerana gugur satu rukun khutbah semayang jemaat tak sah berapa katil orang peribu orang dia kata takkan dia nak tanggung semua jadi tak apa nak selesa begitu Aduh tanya Tanya kita kata Kalau jawab berdasarkan mazahat syafi'i Tak sah lah Benar ni benda khilaf mazahat Ada mazahat tak Tak tak mesti kan rupa-rupa ni semua tak mesti Setengah mazahat memadai Dengan bangkit berdiri Cakaplah apa-apa pun yang cakap itu Bertujuan untuk beri nasihat aja Sah dah Tapi dalam mazahat syafi'i'i ketat syarat ni mesti ada satu-satu satu checklist dia ada tak cukup tak sah dia kata tu macam mana macam mana dia kata jemaah nak main ni kira kena umum lah nak umum lagu mana dia kata, kata kena umum lah kena habak dekat orang semua main jemaah tu nombor satu sekali saya minta maaf kata pertubah kita minggu lepas ada sikit technical error sikit saja kita bukan ada apa pada masjid kat tu guna apa pula kan? saya terlupa sebut tak Allah bukan saya terlupa teks yang saya baca tak ada perkataan tu jadi saya pun silap pasal tak cek dulu jadi saya dah rojok benda ni kat jabatan agama ke apa ke semua bagita jadi nampaknya jumaat kita hari tu tak sol jadi saya mintalah kepada tuan-tuan buat yang luqh majeng ha, video kita kita buat jumaat dua kali hari ya, ni hai ni sudah nak cari padang pula. kita pakak-pakak buat semayang zuhur sebagai nak qada. semayang kita yang tertatal hari tu. Saya minta maaf lah di atas dia tapi elok-elok jaga-jaga. Depa tu sekali juga nak peringat kata lain kali. Kalau dah tahu kata khatib ada buat silap dan sebagainya teguk masa tu tolih kah ataupun subhanallah kah ataupun bagi tahu pun tak apa eh. Pasal apa? Pasal nak selamatkan ni satu masjid yang dak dak ni. Ataupun sebut istaqallah kah apa ke sebut bila dia bukan nak membatalkan jemaah kita. Sebab ini nak tegur dia kalau tidak batal lagi mubarak besar. Bagito yang tu tak lebah. Kan kadang-kadang makmum makmain ni pun betul-betul. Jadi dulu mengaji daripada kata tak boleh bercakap masa khutbah. Jadi bila tengok dia ni silap itu bercakap tak boleh satu. Nah, bagi pader Zuhur tempoh itu. Berdu. Tak akan dapat macam tu. Kan dia ada pengecualian dalam bat larangan bercakap hari jumaat ni dan kalau bercakap juga pun tidak batal sembahyang. Semuanya dia kata kalau bercakap benda yang tak berguna maka lagho jemaah. Kita lagho masa tak boleh bazar. Kan? apa ah, bagi yang tu sekali dekat debah supaya kalau lagi sekali jadi kita boleh selesai benar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian jadi nabi SAW, alaihi wasallam terdengar sahabat dia lelaki lagi laki kalau kata imam silap sebut subhanallah sebut begitu subhanallah fa innahu fa, fa innahu la yasma'u ahad hina yaqul subhanallah illa al -kafada. Nabi kata kerana bila kamu sebut subhanallah, orang yang dengar ni, imam yang dengar ni dia akan cari di mana silap dia. Ya Ababak, habis dah Nabi teguk yang tu, Nabi beralih kat Saidina Ubaqah pula. Nabi kata, "Ya Ababak, wahai Abu Bakar, ma mana ata antu salliya binnas, haina hina haina ash, ashartu ilaik." Dia kata, "Kamu ni pula apa hal? Dah aku tunjuk dah suruh kamu terus jadi imam." Aku dah suruh dah buat isadat dah suruh kamu turun jadi imam. Pasal apa yang kamu undur juga? Nabi tanya dia. Faqala Abu Bakar, jawab Saidina Abu Bakar, "Makan yanbaghi liibni Abi Quhafa. an yusalli baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam." Abu Bakar kata, "Mana mungkin? Mana mungkin aku nak jadi imam sedangkan di depan aku ada Nabi sallallahu alaihi wa Jawapan itu menunjukkan apa? Orman. Sina'ubakar ni manusia hebat. Sampai Nabi kata kalau amal yang dibuat oleh Sina'ubakar ditimbang. Ditimbang di atas neraca. Sebelah letak amal Sina'ubakar. Sebelah lagi letak amalan seluruh penduduk dunia. Nabi kata nascaya lebih berat amalan Sina'ubakar Afsiddi. Dalam hadis Nabi kata lalu Makna cukup hebat, cukup hebat tu, cukup hormat dia kepada Nabi saw. Kalau manusia yang sehebat itu hormat Nabi saw. Siapa lah manusia aduh ada loh nak mencercah, nak menghina, nak memandang rendah kepada Nabi saw. Muslimin dan lah Muslimah itu di rahmati Allah, sekalian, hadis itu mustabulkan aleh sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Mudah-mudahan kita ambil intibah daripada hadis ini insyaallah. Kita menggunakan Baharul Maazi. Kita menggunakan Baharul Maazi eh um, muka surat 13. Nanti juduk 13. 14. Jilid 14 yang betul, jilid. Jilid 14. Okey. Baik kita masuk tajuk muka surat 43. Muka surat 43. <coughs> tajuk malam ni bab Ma jaa fi ta'zhim mumin Bab Ma jaa fi ta'zhim mumin Iaitu apa yang telah datang pada menyatakan membesarkan kehormatan orang mukmin. Ha, kita nak tengok hari ni satu tajuk yang tajuk ni akan cerita dekat kita Maruh ataupun kehormatan orang mukmin itu sangat besar Sangat besar Ketahui lah sedaraku Orang mukmin itu amat besar kehormatan di sisi Allah Allah memandang orang Islam Orang yang beriman ni Allah pandang kita ni Cukup hebat di sisi Allah Allah cukup sayang maknanya dekat kita ni Sehingga jika dia sekiranya diruntuhkan Allah Dan baitullah itu 10 kali tidak sama besar dosanya dengan bunuh seorang orang mukmin dengan sekali bunuh. Lalu satu orang pergi peruntuh Ka'bah. Bukan peruntuh sekali. Peruntuh orang buat balik. Peruntuh orang buat balik. Sepuluh kali dia peruntuh Ka'bah. Dosa sepuluh kali peruntuh Ka'bah itu masih lagi kecil Kalau nak dibandingkan dengan dosa bunuh orang yang beriman. Tuan bayangkan? Orang yang beriman. Orang Islam, orang yang beriman, semayang apa semua, ibadat, buatkan ibadat dia lebih daripada kita. Kita pergi bunuh dia. Dosa kita bunuh dia tu lebih besar daripada dosa, orang pergi perhuntungkan kau sepuluh kali. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah silihan. Maka tiap-tiap kali orang mukmin itu bertambah imannya, bertambah besar lagi kehormatan diri. Lagi dia kuat beribadat kepada Allah Dia semayang sunat kuat Dia baca Quran kuat Dia puasa sunat kuat Lagi kuat dia buat ibadat kepada Allah Lagi besar kedudukan di sisi Allah Lagi besar dosa orang yang dibunuh dia Muslimin dan muslima yang dirahmati Allah silihan Maka tiada boleh siapa Buat apa angkara Ke atas orang mukmin itu Siapa pun tak boleh buat Apa-apa yang tak elok kepada orang yang beriman Baik dirinya atau kehormatannya atau hartanya Tak boleh Bukan kata tak boleh dia Tak boleh buat apa juga benda yang ada kaitan dengan dia Kita buat satu cerita yang boleh mengaimkan dia Tak boleh Kita pergi harta benda dia Tak boleh Kita tak boleh buat apa pun kepada dia Selagi mana dia orang Islam Dia orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala orang kafir pihak pun disuruh kita jaga kalau sekiranya dia tidak mengacau kita disuruh kita jaga dia jaga nyawa dia jaga harta benda dia ni pula orang Islam pula orang yang beriman kepada Allah SWT lagi tak boleh buat apa-apa ke dia maka siapa buat apa angkara ke atas mukmin, mu'min murka Allah SWT ke atasnya ke dia Siapa cuba juga untuk buat sesuatu yang boleh menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada dia. Kalau dia buat orang yang beriman, maka Allah subhanahu wa ta'ala kira tak orang tanda dia. Allah cukup mawak dia. tuan tengok dalam Quran ayat 93 surah An-Nisa. Allah berfirman, A'uzubillahi rajim, Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan. Fajazauhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'azaban 'azima. Sadaqallahu Tuhan kata barang siapa bunuh satu orang yang beriman mutaammidan, saja bunuh. Barang siapa yang membunuh satu orang yang beriman secara sengaja sengaja-saja nak pi bunuh fajaza'uhu jahannam mukhalidan fiha ah. maka balasan bagi orang yang bunuh orang Islam yang beriman itu neraka jahanam kekal di dalam selama-lama habis tu tuan-tuan semai yang melecop tapi kerana dia biasa bunuh satu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala fajaza'uhu jahannam mukhalidan fiha ah. maka balasan dia neraka jahanam hak paling teruk Khalidan fiha kekal dalam neraka jahannam selama-lamanya wa qadiballahu alaihi tidak cukup dengan kekal dalam neraka dan murka Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas dia wa la'anahu dan Allah la'na dia pula wa a'addalhu azaban 'azima dan Allah sedia bagi dia azab yang cukup besar itu Quran tuan-tuan ayat 93 surah an-nisa Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, maka apabila murka Allah, nescaya dibala Allah Taala dengan beberapa seksa. Allah anabila dia marah, tunggulah apa bala, apa seksa yang akan ditimpakan kepada orang yang dia marah ni. Sebagaimana tersebutlah hadis yang dikeluarkan oleh Imam al tirmizi Kata dia ani binni ani bin Umar radhiyallahu anhu maqam. Sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbah. Fanada bila suara rafiah, bila suara rafiah. Fakalah ya ma'ashara, ya ma'ashara, man kau aslama bila lisani, walam yufzul imanu bila liri. Maksud dia riwayat kalau bersama sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama sahabatnya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Rabbil Allah, riwayat daripada anak bin Kata dia telah naik Nabi Alaihi Wasallam akan membar. Satu hari Nabi naik atas membar. Kita dah abang dah dulu membar Nabi macam mana kan. Ha? Naik Nabi ke atas membar. Dan berdiri ia di atasnya. Nabi naik, Nabi berdiri di atas membar. <coughs> Lalu berseru ia dengan suara yang tinggi. Ha, Nabi ni kalau kita buka hadis, baca cerita tentang Nabi berkotbah. Oh, Nabi berkotbah suara deras. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kalau khutbah suara dia rafi' rafi' ni maksud suara kuat kan? tak tidur lah maknanya tak tidur kau hadenak ni tak boleh tidur tidur ni yang kena terkejut saja kalau tidur bukan dia di gerak ping ping macam membang pasal apa itulah satu-satunya peluang untuk kita nak injak hati orang Yaman ni eh? nak tunggu dia main waktu lagi, tak main mereka ni jemaah ni tak ada arah kalau tak pergi semayang jemaah ni orang tengok cukup tak elok ni. jadi oleh kerana tak tahan dengan orang duduk tengok cegil lagu nak telan dia, tu dia pi juga jemaah. tukang dia main ni, khatib ni mau maka tu, jarum, cukup tajam enjek masuk penting, member pertubah ni cukup penting dan Nabi SAW dia amat gemar Mengambil cerita-cerita At-tarhib wa-tarif wa Sebagai isi khutbah dia Nabi SAW Dia sangat gemar Menggunakan cerita-cerita Yang boleh menggerunkan orang yang dengar ni. Isi khutbah Nabi Cerita pasal apa? Pasal azab kubur misalnya Cerita macam ni manusia kalau dengar Lebih-lebih lagi orang yang tak biasa dengar Bila dia dengar dia lebih duduk-jegih yang lebih duduk. Maknanya, petang ni asah dia temayat. Petang ni asah dia temayat. Pasal apa tu? Baru dengar aja tadi. Tu. Nabi SAW diriwayatkan <tellan> oleh Anuh Sididun Umar Al-Khattab. Dia kata telah naik Nabi atas membar dan berdiri Nabi di atasnya. Lalu berseru Nabi dengan suara yang cukup tinggi. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hai sidang mereka yang sesungguhnya telah Islam dia dengan lidahnya dan tiada sampai iman di hatinya. Tujuh Nabi kata begitu. Nabi kata ya, ma'syara, ma wahai orang-orang hadap ada depan aku yang mulut dah mengaku Islam tapi didapati Islam tidak sampai ke hati. Nabi spesifik benda tu. Nabi dekat orang hak macam ni masalah dia kata Islam di lidah dan tidak beriman di hati itu bagaimana macam mana yang kata Islam dah dari segi cakap ni Islam dah tapi hati tidak Islam lagi kata dia adalah Islam di lidah sahaja itu ialah orang yang mengucap di lidahnya tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad Alaihi Wasallam itu pesuruh Allah dia ni mengucap dah mengucap dah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mengucap dah tetapi di hatinya tidak mengaku seperti yang telah diucapkan di mulutnya itu tapi hati tak mengaku dia sebut mulut tidak ada Tuhan melainkan Allah tiba-tiba ayat Quran tuhan, waktuhun, dia tak ikut dia sebut dah di mulut dia Muhammad Rasulullah Nabi Muhammad berseru Allah tiba-tiba hadis Nabi dia tengok sebelah mata aja. mulut dah mengucap dah mengucap aja sabit dari Islam dia tapi Islam dia tu tak jijak di hati begitu maka bukanlah dia sebenar-benar Islam pada hukum syara' kita Islam tidak melihat Allah Subhanahu SWT tidak melihat dia ni Islam sebenar dia Islam tapi tidak sebenar begitu bahkan bernama dia setengah daripada orang munafiqin orang munafik ni Islam tapi tak solid Islam dia pasal apa? kata Islam tapi dia komplen Islam mengaku kata Islam tapi bila orang bercakap pasal pakai tudung ah ha, dia mula nak merepek. Ah ha, dia kata ini benda peribadi, orang nak pakai pakai tak nak pakai sudahlah jangan duk marah orang tak pakai. Ah ha, dia mula cakap merepek. Itu orang kata cakap merepek. Allah Subhanahu Wa Taala suruh, Allah kata wajib benda tu. Orang-orang perempuan yang beriman ini tu hang kata waliyatribna dengan khumurihinna ala juyubihinna Tuhan kata dah hendaklah orang-orang Islam orang-orang perempuan yang Islam yang beriman hendaklah melabuhkan tudung mereka hingga menutup juyubihinna menutup dada-dada mereka. Itu perintah Quran bukan hadis. Kok kata hadis dulu cakap banyak, ni sahih kata tak sahih nak cakap. Banyak. Ini Quran. Takkan nak tanya ayat Quran ni sahih kada? sampai macam tu punya terang Allah suruh dalam Quran habis itu buat cakap banyak lagi habis itu kata lugu tu lugu ni lagi ni apa ni akhir ni dia ialah orang Islam tetapi mempunyai sifat nifak di dalam hati dia dan dia ni lebih dikenali sebagai orang munafik. asing eh. dia kata begitu yakni orang yang mempura-purakan dirinya Islam dia memprojekkan diri dia sebagai orang Islam tapi Allah kenal eh. Islam kena dia ni sungguh-sungguh kena dia ni dengan Islam ni Allah kenal maka diucapnya dengan lidahnya apa yang diucap oleh orang Islam dia bercakap lagu orang Islam lain pula begitu dan dibuatnya apa-apa yang dibuat oleh orang-orang Islam supaya nampak pada zahirnya macam orang Islam orang sumayang dia sumayang nampak lagu tu orang haji dia pihaji umrah dia sampai lebih kerap pada kita dan sebagainya macam tu tapi hakikat dia sebenarnya Allah tahu begitu. Dan pada batinnya musuh orang Islam. Oh, sebenarnya dalam hati dia ni, batin dia ni dia cukup lemah dengan orang Islam. Dia lemah. Bila orang duk tunjuk kecenderungan kepada Islam, lebih-lebih dia lemah. Dia mau Islam, kita tak baca yasin malam jemaat saja. Dia mau Islam ni takat baca doa bila nak makan, bila nak mula majlis saja. Dia mau Islam takat tu aja. Tiba-tiba orang ni nak nak lebih pada tu Islam. Ah, oh, dia mula lemah. Begitu. Maka nah, kerana mereka itu yang mencari dan memeriksa apakah aiban orang Islam. Kejar puak ni pula dia duk cari, ya? di mana kelemahan orang Islam? Kalau ada loophole, dia akan attack orang Islam habis-habisan. Dia kata dia Islam Tapi dalam masa yang sama dia duduk cari Minta bagi buat silap aja, Dia akan attack habis-habisan Begitu Bukan dia nak pergi nasihat Bukan dia nak pergi tuntun orang tu balik ke... Bukan dia nak attack gaun tu Dia nak pergi lepak gaun tu Dia nak pijak gaun tu Sedangkan dia dengan gaun tu Sama agama Begitu Maka didapat mereka itu semuanya Maka dikeluarkannya Maka dia dapat mereka itu ke aipan yang sedikit oh, Dia tengok dia akan cari Maka dibesarkan oleh mereka itu dan disiarkan Dia cari kalau dapat kata aib sikit pun Dia akan perbesar benda tu Supaya orang Islam ni boleh malu Rujah hak sampai macam tu Cari, cari, duk cari Lama dah duk tunggu bagi dia ni buat silap Dia silap sekali aja Dia serang ni seolah-olah kau ni hausia punya orang Tak terpakai punya orang boleh buat lak kaki dia ni dia memang duduk tunggu saat kawan ni buat silap ni. Saat orang Islam, orang beriman ni buat silap, dia duduk tunggu. Sekali buat silap, dia serang sampai tak boleh angkat kepala. Dia nak macam tu. Disiarkannya habis-habisan. Keburukan yang sekali yang dibuat oleh kawan ini, Begitu. Dan apa rahsia orang Islam, semuanya dikeluarkannya. Dia tak ketinggian simpan rahsia orang Islam dan sebarang apa kerja orang Islam yang tiada menerima pada akal mereka itu maka menjadi ejek-ejek dan main-main Oh, mana-mana kerja yang orang Islam buat yang dia tak boleh terima yang dia tak boleh setuju dia akan ejek-ejek dia akan pergi main. benda-benda ni <tuh> maka dengan sebab melampau-lampau mereka mengeluarkan apa rahsia memberi ingat akan hukum Allah ke atas mereka itu maka iaitu sabda Nabi SAW la tu'zul لا تؤذوا المسلمين ولا عيروهم ولا تتبعوا عوراتهم maksudnya janganlah sekalian kamu sakiti orang-orang muslimin oh nabi ni pesan sangatlah tok lah ada di kalangan kita ni pi bagi sakit orang-orang Islam tok sah kalau dia mengucap kalimah syahadah kita mengucap tok sah pi buat bagi sakit dia tok sah buat naya dia tok sah buat zalim pada dia dan janganlah sekalian kamu aib Celah mereka itu tak usahlah kita pi doaikan orang-orang Islam yang beriman itu so begitu sekalian kamu kata bodoh anak jahil orang pak turut kopok cucu hidung ataupun kemaluan kemaluan mereka itu gurah ha maksudnya benda aib mereka itulah denak abang itu kemaluan tu maksud benda aib depan tak usahlah pi duk ponggah benda-benda aib depan ni Allah tembak nak kata orang ni Dan Allah bercakap agama dia tu pun sendiri ha, buka lah. buka kalau buka tu hak betul pun salah dia buka hak betul pun salah tambah pula pipi tenang dia lagi-lagi salah kan bila tengok sakit hati kat kau ni sakit hati pasal apa pasal dia ni nampak Islam sangat dia ni sakit hati pasal tu duk cari jalan cari dia jumpa aja dia hantam cukup-cukup baik seperti mereka itu telah berjawab bertengkar dua lelaki isteri maka sekalian kamu kembangkan dan siarkan Allah kata dia main duk baca kutbah Jumaat kat kita orang itu depan mata aku duk tengkar nabi ni dia cerita tentuan kita baca di masjid kelang lama dulu kan <tuh> sahabat kan sahabat juga lah sahabat nabi masa tu nabi dah wafat dah sirina sirina umar menjadi khalifah Eh, sahabat ni, dia bertengkap dengan bini dia, dia rumah. Maka dia pergi di rumah Sina Umar. Nak minta Sina Umar bagi nasihat dekat dia. Dia sampai tak jauh dengan rumah dia Umar. Sina Umar sampai dekat, eh, dengar Sina Umar dia bertengkap dengan bini dia. Kita baca dulu di berdik kelang-lamak. Kitab Muhimah Fi Ilmil Hadis. Dia nak pergi minta nasihat Sina Umar. Maksudnya, dia bertengkap dengan bini dia. Pi pi kawan dia nak minta nasihat. Cepat tengah dua rancang, bertengkap. Dia dengar-dengar, hmm. dia kata kalau mak boleh guna, dia kata baru dua kali limang kot dia pun balik. Kan? Manusia juga. Sina rumah pun manusia juga. Bini dia pun manusia juga. Takkan hidup semestri sampai tak ada sekali kot. Tergigit lidah, masam muka. Takkan sampai tak ada kot. Mesti ada punya. Kadang-kadang bukan ada benda apa. Bukan benda besar, benda kecil tapi terhentak hati. Nabi SAW alaihi wasallam kita baca tafsir di masjid Sikambatu tu. Fitnatul Izki, cerita tentang orang fitnah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi berkata tau kata isteri dia Aisyah ni bersih daripada tuduhan yang dilemparkan. Nabi tahu tapi polis kerana zana sangat orang duk kata ni rasa juga ke hati Nabi ni sehingga kan Nabi balik rumah berasa tawar begitu. Kalau selalu balik boleh duduk melawak dengan isteri dia. Kan kita duduk jumpa hadis Nabi dengan Aisyah biasa lumba lagi sama-sama. Mandi jenabah pakai satu cebok, dua orang pakai satu cebok dan sebagainya. Ini semua hadis-hadis yang nak menggambarkan kepada kita bagaimana cerianya rumah tangga Nabi. Rumah tangga Nabi dengan Aisyah ni cukup ceria tapi kerana fitnah yang dilemparkan oleh orang ramai ni hilang keceriaan tu. Nabi balik, Nabi tahu isteri dia tak buat benda yang orang tuduh tu Tapi oleh kerana orang kata ramai sangat, tak banyak sikit menggugat rumah tangga Sehingga Nabi jadi cawang hubungan dengan isteri dia Ayat ni cerita ceritakan Kalau Nabi pun melalui saat geter yang macam tu, takkan saya nak ubahkan, saya tak lalu benda tu Kalau saya nak ubahkan, saya nak pun jumpa benda tu, takkan kita hari ni sampai tak jumpa benda tu Tak banyak sikit ada juga Kadang-kadang kita jadi bapa, kita marah anak kita. Kita marah, marah, marah, marah dia. Terusak bini kita mai, duduk jadi lawyer pula bertahan anak kita. Padahal bukan dia ada masalah puan kita pun. Tapi sikap dia yang membela anak yang buat salah ni. Kita tak banyak sikit berasa juga lah. Jadi kita tak maulah nak payau depan-depan anak ni. Ha, Masuk dalam bilik saya lagi dia lah. Kan? Masuk dalam bilik saya yang duduk jadi lawyer ni berterah. Ha lulus budak mana? Lawyer mana orang ni? Ha, dia buat tangan lebih kejap lagi Dia mula lah kan? Tak banyak sikit Dia jadilah Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT Orang yang berlayang tengah lautan Takkan tak pernah sekali Kena umat besar Mesti kena Sekali mesti kena Bahkan kanan-kanan Tiap-tiap kali turun ke laut kena Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT Maka sekalian kamu berkhabar-khabar dan cerita berbisik akan hal mereka itu. Dapat sekali saja air dia ni, cerita habis riuk satu negeri Begitu. Maka tak usahlah kamu peduli dan tak usah pandangan kita boleh bagi. Saja, bila uap-besta ayam masuk biduk siatah, ni lagu mana, lakihan lagu mana, dia duduk buat pagihan, apa semua upadik, dia duduk bagi sebulan, itu bukan kerja orang Islam itu bukan kerja orang Islam, Dan orang Islam diminta supaya jangan masuk campur hal rumah tangga orang ini tanpa sebab yang dibenarkan oleh Allah. Begitu. Sambung hadis tu dia kata fa innahu man tatabbaa aurata akhihi almuslim. Tatabba Allah auratah. Wa al man tatabba Allah auratah yadhahu walau fi jawfi Maksudnya kerana bahawasanya barang siapa yang menuntut periksa akan kemaluan saudaranya yang Islam. Maksudnya aib lah. Barang siapa yang menuntut periksa aib saudara dia yang Islam. Nesayah Allah menuntut periksa auratnya pula. Ha. Kita pinduk punggah cari aib orang. Esok di hari akhirat Allah buka aib kita. Yang ni tentu punya. Bila Nabi janji benda ni. Hak Nabi janji ni Allah suruh Nabi hadapkan kita. Barang siapa yang masa duduk atas dunia ni suka piduk-punggah keluar? Saja piduk-punggah keluar cerita aib sedara yang sama seugama. Lebih-lebih lagi sedara yang tidak buat maksiat. Sekali tu dia tersilap. Kita piduk-punggah keluar, di sana insya Allah buka aib kita di depan manusia seluruhnya. Begitu. Dan barang siapa dituntut periksa akan akan kematian dia lumayan kemaluan juga ha? aib lah ha? maksudnya dari situ aib dan bagaimana siapa dituntut periksa akan aib oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau Allah buka aib dia nasihat terbukalah keaiban itu dan jika ditutup dan dilindung di dalam lingkungan kenderaan atau rumah sekalipun orang akan tahu juga kalau Allah buka aib kita ternyata apa tidur tutup lah semua orang akan tahu aib kita tapi Allah tidak akan buka aib kita melainkan kita tidur buka aib orang lain dulu begitu. Sambung hadis tu wa nazara bin Umar yawman ila Maksud dia dan telah menilik dan memandang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pada satu hari kepada Baitullahil Haram ataupun kepada Ka'bah. Maka kata dia apalah besarnya engkau wahai Baitullah. Ha? Sina Abdullah bin Umar al-Khattab. Lepas dia dengar Nabi kata lagu tu, satu hari dia duduk depan Kaabah, dia duduk tengok Kaabah dengan mata. Tengok Kaabah ni. Kemudian, dia kata. Dia kata, apalah besar hebatnya kamu, wahai Kaabah. Hebat sungguh kamu ni, wahai Kaabah. Satu dunia secerok, segenap penjuru manusia Islam duduk dalam muka bumi ni, semua ada keinginan Nabi ke Kaabah hebat sungguh kamu ni wahai baikullah dia kata, dan apalah besarnya kehormatan engkau di kurnia Tuhan, dia kata apalah satu kehormatan yang hebat yang Tuhan bagi dekat kamu wahai baikullah tiap-tiap hari orang tawaf kamu, dan tiap-tiap waktu disuruh Allah semayang lima waktu dan lainnya beradak kepada kamu dan tiap-tiap tahun disuruh Allah orang-orang ziarah kamu, apalah besarnya kehormatan kamu ini wahai ka'bah Abdullah bin Ummat dia pergi duduk ke Kaabah dia duduk kat situ tu. Apalah satu istimewa kamu ni wahai Kaabah. Sampai macam tu punya keistimewaan Tuhan bagi dekat tu kamu ni. Satu dunia orang Islam duk mana pun semaya kena menghadap Kaabah. Satu dunia orang Islam kok mana pun seumur hidup sekali kena pergi juga tengok Kaabah ni dan buat ibadat yang berkaitan dengan Kaabah. Punya istimewa kamu ni wahai Ka'bah. Lepas tu dia kata apa? Wal mu'min a'azamu qurmatan inda Allah ibn. Dia kata tetapi apalah diherankan kurnia Tuhan kepada kamu. Bermula orang yang beriman itu lebih besar kehormatan di sisi Allah daripada kamu. Dia kata. Begitu punya hebat kamu ni, hebat lagi orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala meletak orang yang beriman ni cukup tinggi terjat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagianlah firman Allah dalam Quran wa وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا maksudnya barang siapa menyelamatkan seorang mukmin daripada mati kena bunuh maka seolah-olah menghidupkan dia manusia seluruhnya ya. kalau kita tak bunuh orang Islam seorang kita tak bunuh kita seolah-olah mengizinkan orang Islam satu dunia ni untuk hidup dia atas muka bumi Allah. Seorang aja. Kalau kita tak bunuh seorang. Kita seolah-olah kita orang yang terlibat dalam mengizinkan orang Islam satu dunia ini untuk hidup. Begitu. Kata Tirmizi ini hadis Hasan lagi gharim. Tajuk baru. Bab majafit tajari. Itu bak yang datang pada menyatakan menguji sesuatu dengan sesuatu. Nah, ini pula dia nak cerita kat kita. Kita hidup dalam dunia ini mesti ada tajribah. Dia kata. Mesti ada ujian yang kena. Masing-masing orang, Masing-masing ujian. Ketahuilah lah saudaraku, Boleh seorang itu ambil yang bagi diri, Dengan menguji sesuatu dengan sesuatu. Kita boleh ambil yang Daripada ujian yang kena, Ke atas seseorang. Sesuatu ujian yang kena ke atas seseorang. Bermula dalil menunjukkan atas harus yang demikian. Al-hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Tirmidhi. An-Abi Sa'idil Qad, Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La Halim, Illa zu'asra Wala hakim Illa zu tajribah Diriwayat kepada seorang sahabat Nabi SAW Yang masyhur Dipanggil orang dengan nama Abu Sa'id Al-Qudri Kata dia Sabda Nabi SAW Tiada orang yang panjang hati Panjang hati ni maksudnya sahabat dan tidaklah orang yang panjang hati Tidaklah orang yang sabar Dan tidak lukis marah itu Melainkan orang Yang jarang-jarang sekali buat salah Nabi kata Nabi kata orang yang sabar Dan juga orang yang Lambat marah Orang macam ni dia jarang-jarang buat salah Haduh buat salah ni orang tak sabar Banyak kesalahan dia buat Haduh buat salah ni Orang yang dia cepat marah Banyak kesalahan dia buat Baru dengar cerita sikit je Melenting, piu-piu, marah habis Hampuk, pinggan mangkuk, pecah, bekeceh apa semua dah Lepas tu baru dengar cerita sepenuhnya Dengar-dengar, hmm, pinggan mangkuk kena pergi beli lagi Tapi ada, orang macam ni ada Ui oh, dia melenting ni, ya Allah Baru dengar fikir Dengar fikir tu, dia respon balik tu Akhirnya merugikan dia Bukan merugi ke orang Merugi ke dia. Begitu Dengar sikit dah Dia respon balik Rugi Dari segi apa? Persahabatan Punya lama dah berkawan dengan kawan tu 25 tahun dah Duk bersahabat dengan kawan tu Kerana satu kesilapan Dengar satu cerita Dia terus melenting marah Putih Persahabatan Dengan kawan yang dia dah kawan 25 tahun Nampak? Wow, rugi tuan-tuan Kita dalam dunia ni tuan-tuan Lagi ramai orang kita boleh berkawan Lagi senang kita Serikat dah dengan tu? kita ni macam hidup dalam dunia ni mau bagi ramai kawan. Lagi ramai orang kita kawan, lagi mudah kita. Lagi kurang orang kita kawan, kita susah. Kita susah. Ha ini. Jadi nak putih persahabatan bila-bila masa. Nak cari seorang sahabat mengambil masa. Begitu. Ha, apabila orang tersalah pada apa-apa perbuatannya, maka tidaklah dia boleh lekas neraka kerana silap ataupun tersalah orang itu. Oh ha, ini. Bila orang ada buat silap kat kita sikit, tak usah melenting lagi. Biar tak dulu, selidik habis-habis, apa cerita sebenarnya? Begitu. Disebabkan bukannya ia sengaja mau salahkan perbuatannya sebagaimana diri sendiri. Apabila salah pada satu pekerjaan, bukannya sengaja. Orang yang buat salah kat kita tu dia bukan sengaja nak buat salah. Kadang-kadang dia tersilap. Dia pergi buat benda tu kita pergi marahkan dia. Macam kita juga. Kita bukan saja nak pergi buat silap. Kadang-kadang kita tersilap. Bila tersilap, kita tahu memaafkan diri kita. Tapi kalau orang tersilap kat kita, kita tak boleh nak maafkan orang. Ini tak mesti. gitu. Maka di situ tidaklah boleh lekas marah. Bahkan maulah sabar dan panjang hati apa yang tersalah orang itu. Orang buat salah salahkan kita sedikit sebanyak ni tu usah ambil hati sangatlah. Sabar lah sabar. Kita semak balik pasal apa ni dia ni punya lama duk jadi kawan aku yang hari ni dia pergi buat lagu ni kat aku semak dulu check balik siasat sana sini dan sebagainya akhirnya baru kita dapat tahu kawan tu tak buat pun macam tu orang ketiga yang memai maklumat tak betul dekat kita sehingga menyebabkan kita marah orang yang pertama ni orang baru jumpa pun jelah nasib baik kita tak mengamuk marah dia lagi kalau tidak hilang seorang sahabat Aini Islam suruh kita macam tu Sabda Nabi SAW lagi Tidak pandai Melainkan orang yang biasa Kena uji Itu maksudnya Manusia ni lagi tak kena uji Tak tahu kesabaran dia taraf mana Tak tahu dia ni tahan taraf mana Tak tahu dia ni pandai ke tak pandai ke bodoh ke tak, tak Bila kena uji baru boleh tahu Tak kena tak tahu Begitu Maka jikalau nak tahu Apa satu perkara yang belum diketahui Tentulah dengan uji Ha, nak tahu betul-betul kita ni orang yang sabang ke tak satu ujian main dekat kita lah kita sabang ke tak nak tahu kita satu ujian main kita tahu kedudukan kita tangan begitu maka kemudian daripada uji itu jadi pandai dan tahu selok beloknya dia kena sekali ujian dia reti dia retilah dia tak akan buat kerja bodoh lagi dah dia retilah dia kena dah sekali aku ni yang pergi kena kanser ni pasal apa pasal rokok kuat dengan apa penyakit kanser tu ujian ujian Tuhan bagi kat dia. Ini bukan ujian bulanan, ujian seumur hidup kan. kena kenanannya. Kena, kena nanya baru satu sahabat oh, Telefon mai tanya ustaz, ustaz ada kontak lah dengan doktor Harun Din lah, apa semuanya Bersai apa Allah dia kata orang pun saya ni nak cerita. Hari tu kena barah susu dia tu ambil treatment dekat hospital Mon Maryam apa nama Tanjung Bunga ke mana Hospital cancer Mon Maryam Tanjung Bunga. Sampai habis tak ada rambut dah. Ubat kuat kan? Ubat tu terlalu kuat, rambut luruh. Tak ada rambut dah. Susu pun buanglah, tak ada dah. Dia kata pi kena treatment untuk cancer susu ni. hari ni ambil treatment 5 hari tak boleh buat apa. Dia ganggu habis satu sistem badan. Sekali treatment dia ambil, lima hari tak boleh buat apa. Dia kata makan nasi bongkuih anak beranak ni biasalah. Tak boleh masak, tak boleh buat apa. Lepas treatment tu balik tu tidur, keras kediang. Kita kena jaga dia. Kata -kata. Bertahun nak boleh mati sel kanser yang duk ada tu, kanser susu. Nak boleh mati sel tu bertahun. Rambut sampai tak ada langsung, habirlah. Alhamdulillah lah Dia kata selesailah Bab tu syukur lah Isteri dia pun Panjang umur Apa semua Baru elok dua bulan Dia sakit pinggang pula dah Sakit pinggang pula Dia pergi mengurut Mengurut pun sakit juga Makin hari makin sakit Makin hari makin sakit Dia tak tahu Pergi hospital lah. Dia tak mau dah Dia fobia dah dengan hospital ni Kena treatment Sampai tak ada rambut Sampai jadi Tak mau dah pergi hospital Tak ada Allah Pergi urut Pergi apa Kondok sakit lagi Pergi juga hospital Pipis, kanser tulang pula dah. Oh. Allahuakbar, tuan-tuan. Bila dia cerita ni, kita ni minta berlindung dengan Allah. Tuan-tuan, penyakit macam-macam tu ada lah. Penyakit macam-macam tu ada. Kita Tuhan bagi sihat ni, dia mahu syukurlah banyak-banyak dekat tuan. Syukur banyak-banyak, jangan lawan dia. Jangan lawan dia. Syukur banyak-banyak dekat dia. Dia bagi kita sihat, dia bagi kita ada keluarga, dia bagi kita boleh duduk jalan, main masjid, mengaji, boleh kelemu sepatah dua, boleh Alhamdulillah, cukup buat banyak-banyak kata-kata. Janganlah buat benda yang nak bagi Tuhan Allah kita. Tuhan dia marah kita dia boleh buat macam-macam kat kita. Begitu. Nah, kata Tirmizi Itu hadis hasan lagi ghalih. Tapi habis orang nah, dua muka lagi. Bab dia kata ma ja'a fil mutasyabb' bima lam Kita nak habis dah bab ni. Tajuk besar ni, lepas ni kita nak kena masuk tajuk baru. Kalau tinggal selai ni, susah kita bulan lepas Eh, tubak yang datang pada menyatakan orang yang mempura-pura dapat barang yang tidak diberi kepada dia. Ada juga orang jenis ni. Dia tak dapat apa pun. Biduk buat cerita ke orang ke tak dia dapat? Kita baca, tengok apa dia nak abang ni. ketahuilah lah saudaraku, adalah manusia ni macam-macam. Dia kata. Ha, oh, ni penulis kitab ni. Dia kata manusia ni, ya Allah. Seribu satu perangai tu ada. Oh, hak kita bisa jumpa, hak kita tak biasa jumpa Hak kita duduk dengar cerita orang Macam-macam, nama kata manusia ni Dia kata bermacam-macam tabiat <coughs> Ada yang suka megah dan suka dapat nama Itu satu penyakit Dia syok, orang kena dia Duit tak ada tak apa Dia syok tu. Naik kereta, boleh doang angkat tangan ke orang <coughs> Dia syok Itu satu juga, satu golongan manusia duit bergadalah pakai duit pun tak ada apa pun tak ada dia rumah bergaduh lelaki ini apa semua tak ada apa dia ni tapi dia ada yang tu dia bila keluar naik kereta tangan sebelah pegang tirin sebelah si dia syok ada manusia macam tu dia kata dia megah dia syok macam tu dan ada yang tiada suka gah, dan nama ada juga satu jenis lagi dia ni ada segala-galanya. Tuhan bagi kat dia dua ringgit. Tuhan bagi kat dia kebahagiaan rumah tangga. Tuhan bagi kat dia kesihatan. Tuhan bagi kat dia macam-macam. Tapi very low profile. Orang tak kenal dia ni. Sengah. Dia ya, duduklah masyarakat. Masjid ada. Tapi nak ke depan tak ada. Lagu sengah. Bagus ni Allah yang mengetahui. Ada manusia macam ni. Hanya dia suka kepada kebajikan dan buat kebaikan. Ha, ni Dia ada duduk ya. Dia tak mau orang kenal dia sangat-sangat tak mau, dia kira lagu tua je mai apa semua balik. Orang tak tahu dia siapa pun tak apa. Mr Nobody. Dia ni. orang tak tahu siapa dia ni, apa tak, tak, tak, tak, tak. Cuma orang pergi mana pun nampak muka dia ada. Orang tahu ni dia ni, ni mana pun dia duduk pergi mengaji ni bagus. Orang duk kecam lagu tua aja. Tapi tak tahu dia ni siapa lagu mana tak tahu ada juga adat perjanjian macam ni dia kata satu daripada tabiat orang yang sukakan gah dan suka nama iaitu orang yang memperofakan dirinya dapat hadiah dan pemberian daripada orang yang bernama orang yang bernama ni memang semua ada nama dan bukanlah maksud dia orang yang bekerja di syarikat surat abang bernama maksud dia orang yang kenamaan itu maksud dia dia syok bila dia sembang dengan kita dia dok abang saya hari tu masa PM main melawat Jumaat tadi tengok rumah saya. Oh, dia syok macam tu. Dia syok macam tu. Hari itu apa nama TPM turun mai sini. Ha tu, salam-salam dia nampak saya bagi salam kat tangan mai kat dia. Dia syok dulu tu. saya dengan bukan orang lain. Dia syok dulu tu. Okey, ini satu yang dia tak? Satu bumbunglah. Atau daripada orang-orang yang kaya. Dia syok ni, pido habaq orang kata dia ni ada kaitan dengan orang-orang kaya orang Kenai ni. Ade syok lagu tu. Padahalnya dia kata tiada apa satu yang dapat dia daripada Cina oh, sebenarnya tak ada apa pun. Bohong saja. Ni jam tangan ni dia kata Datuk apa telah bagi kat dia. Dia pergi beli dekat apa? Dia pergi habaq kata Datuk tu bagi kat dia. Kita pun tak tahu apa penyakit dia ni. Dia seronok duk habaq lagu tu bawah. Dia kata sebenarnya apa? Sebenarnya tak ada apa pun. Kawan tu pun tak kenal dia pun. Tapi dia main dekat dekat orang. Dia duduk cerita kata dia dengan orang kenamaan. Dengan orang kaya. Dengan apa semua ni. Dia kira lagu ni punya cantik. Rila. Tunjuk kata dia kamcik. Macam tu. dua <tuh> fikir ni. Ugamah bab ni pun dia ada bincang. Ni bab ni pun ada bincang. Sedangkan bab ni. Rupanya ada dalam masyarakat kita. Kita tak tahu kata hadis Nabi ada. Berkaitan dengan kek ni. Kita baca tentang. Dia kata bahkan dia membesarkan labunnya dan tai anginnya sahaja. Dia kata jenis hati minyak dia kata. Allah cerita ni ya Allah. Begitu. Seperti dikatanya aku dapat satu hadiah mangkuk ataupun piala berisi halwa. Uh, berisi halwa sempena pertunangan anak orang kaya ni. Eh, Anu-anu. Oh, piduk abang oh itu penuri rumah dah tu aku pergi, pergi pergi orang lain semua dia jumpa salam biasa yang aku dia tarik pergi di belakang dia lepas main oh tu cerita ke orang dia syuk macam tu dia syuk atau dia kata dapat kiriman daripada orang besar Mesir kitab yang bagus oh, ni pula satu dia kata ni kitab ni ni dia kata di Malaysia bukan ramai orang ada ni saya kata aku ni pun sabit kena dengan oh, abang, orang besar Mesir mana tu hantar main kat dia Wahai pergi beli di Mekah itu ni. Kan dia pergi buat hajir itu ni tinggal kedai kita, tu dia sama satu. Bukan ada pahidah. Balik tu cerita benda ni ke orang. Bukan ada pahidah. Tapi dia syur cerita dulu tu. Walaupun cerita tu cerita rekaan dia aja, Orang tak dengar tak rasa syur apa, -apa pun. Dia syur sendiri. Ha, ini penyakit. Begitu. Baik dia kata aku dapat kain kirim daripada... <coughs> <coughs> Aku dapat kain ni kiriman daripada taulan aku yang tinggal di Eropah. Oh, Dia kata ni hanjangan dia buat. Sebab ni tie yang aku pakai ni. Tie ni ni. Nu. Apa nama anak menakan duduk di Eropah tu. Duduk di Itali tu hantar main. Pada happy beli di supermarket parkton saja. Kan. Meet in Itali lah tulis belakang tu. Enggak kan, lagu tu. Maka semua bual dan kecik kosong yang membohong itu. Seperti yang demikian itu. Ditegah oleh syarah tak nak. cerita Muhong ni syarat tamat. Tamat dak tamat. Ni cerita hak tak ada faedah. Orang putih kata speak nonsense dia kata. Nonsense. Tak ada satu faedah pun. Dia pun tak ada faedah, kita edung pun tak ada faedah. Ugama tak mahu orang yang buat kerja lagu ni. Dan tiada bagus pada akal dan pada adat. Tak bagus, tak lebih. Akhir-akhirnya orang tahu dia apa. lah orang nak karang di belakang tu. Orang nak lah Mat apa? Mat bom. ni Pasti apa tu bom orang kuat sangat. Okey. Karut lah. Bila kena gelang tu, karut lah. Tu tunggu bertuk lah bom. Dan tu karut. Bahkan yang disuruh oleh syarak kita apabila dapat pemberian itu balat. Ataupun syukur saja, Yang tu lah. Kalau orang bagi sungguh. Katalah orang kaya manakah bagi sungguh kat dia satu pemberian. Ataupun menteri manakah bagi sungguh kat dia satu jam tangan. A apalah kalau sekalian dia dapat sungguh, ugama maunya yang pertama syukur pada Allah. Kerana pemberian tu. Dan yang kedua, terima kasih kepada kawan yang bagi. Cukup tegak tu. Tak payah video ruih rendah gelembang sana sini. Tak payah. Dia Maka talilnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh, <coughs> oleh Imam At-Tirmili. Hadith yang Jabir, yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata, "Man u'ati, man u'ati, u'ati, fujada, falyujdi bhi." Keriwaya kepada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama dia Jabir bin Abdullah, radhiyallahu anhu. Daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabda-nya, "Sapa dibagi akan dia satu pemberian." Maka didapatnya Yang ni ada padanya barang yang jadi buah pembalasnya Maka hendaklah dibalas pemberian itu dengan dia Kugama suruh begitu. Main satu orang bagi apa-apa kat kita Kalau di rumah kita ada apa-apa benda hak boleh bagi balik Balas pemberian dia kat kita Dia main bagi satu jam tangan harga RM3,000 bagi kat kita Tengoklah rumah tak ada apa ada buah rekub dengan buah rokan ada yang teman kok lepas pindah-pindah aku pun lah ambil aku yang lain tak ada aku yang lain tak ada bagi balai pemberian yang orang tu bagi kat kita baik masalah dia kata <tuh> pemberian orang itu disuruh oleh syarang kita sebagaimana sebut pada hadis yang di atas itu maka jikalau ada orang bawa kepada mu apa-apa hadiah atau pemberian ataupun ada taulan kamu bagi apa-apa pemberian terimalah akan dia ha, ini satu Orang bagi apa pun kat kita, terima. Jangan tolak, orang kecil hati. Begitu. Kerana menyukakan akan hatinya menerima pemberian itu Kalau kita terima, kau hak bagi ini Allahu akbar, dia besar hati. Dia besar hati. Dia pun bukan orang kaya. Hak tu aja ada rumah dia. Dia suka kat kita ni, dia suka, dia menghargai persahabatan dia dengan kita dia bagi benda tu kat kita kita tengok benda ni Allah aku pun boleh beli saya kata tak apa lah tak boleh kecil hati dia tapi kalau dia bagi benda tu walaupun nilai dunianya tak ada tapi nilai persahabatan bawa mati kita terima benda tu kita kata Allah terima kasihlah ni pindu cari mana ni benda ni apa? kita tunjuk kata, -kata kita syok, terima barang dia besar hati dia ni boleh pecah dada kan dia punya Allah dia kata seanaknya dia ni besar hati dia ugama-mama macam ni ya Uga mahu macam ni. Uga dia mahu kita saling jaga. Menjagai. Di antara satu sama lain. Jaga hati. Kita jaga hati sedara kita. Sedara kita jaga hati kita. Begitu. Dan balai pemberiannya itu dengan apa yang ada padamu. Dia kata jangan buat diam jua. Orang may bagi apa-apa. Sengap. Lugu tak kata apa. Lugu tu. Eh? Bahkan ikut pesan Nabi SAW dan pengajaran Nabi. Iaitu sabda Nabi. Wa man lam yajid. Fal yusni fainna man athna faqad syaka wa man katama faqad kafa tujuh nabi kata dan siapa tidak didapatnya apa ada kepadanya yang hendak dijadikan balas maka hendaklah puji akan dia ha kalau dia mai bagi satu benda kat kita kita nak bagi balik apa pun tak ada dalam rumah duk mengelih tengok peti ais takkan nak bagi peti ais ni aku pun nak pakai kat kita tak ada benda buka peti ais tak ada barang tak ada apalah peti ais nak bagi nak bagi peti air ni tak menakabar sangat tak ada apa lah ada apa nak bagi kat dia Nabi kata apa kalau sekiranya yajid, kalau kamu tak dapat apa benda boleh bagi kat dia kamu puji dia Allah terima kasihlah susah payah main hantar kat saya apa segitu dulu ni besar hati dia begitu ugama suruh macam tu kerana bahawasannya siapa memujinya maka sesungguhnya terima kasih ia namanya puji tu makna dia terima kasih lah dia sonok dah ni. Dia mai susah payah nak bagi kat kita ni. Dia sonok sangat-sangat dah. Dan barang siapa diam, maka sesungguhnya kufur dia akan nekmat namanya. Tu dia. Kalau orang bagi apa-apa kat kita, kita sengap. Dia. Terima kasih. Bunda apa, budak buat berat mulut. Nabi SAW kata apa? Dia kata barang siapa yang dapat pemberian, tak kata apa? Fakat kafar. Nabi kata, maka kufur nekmat dia ni. Oh, tu dia tuan dah. Masalah syukurkan pemberian orang itu disuruh syaram. Seperti tersebutlah hadis Nabi. Maka janganlah diterima serta diamkan mulut daripada menyebutkan terima kasih kepada dia. Kalau orang bagi satu benda yang baik untuk kita, terima kasih. Kerana yang demikian itu kufur ni'mat nama dia. Yang ini tidak mengenang budi orang namanya. Dan jadi hudud tabiat orang yang demikian itu. Orang yang tak letih kata terima kasih ini, orang yang huduh. Begitu. Kemudian apabila dapat pemberian orang itu boleh juga kamu kenangkan pada siapa yang patut kamu kenangkan bagi penambah suka hatinya bukan kerana bermegah-megah ataupun jikalau kerana bermegah-megah tidak layak dikenang akan dia ha oh, sediak bagi mesti ikhlaslah tidak dengan tujuan untuk bermegah-megah sabda nabi SAW alaihi wasallam wa man tahalla bima lam yu'tah kana kalabis saubai saubai zu dan siapa bermegah-megah dengan barang yang tak diberi akan dia Sebenarnya orang tak bagi pun Dia hidup memohuk Kata jam tangan ni orang ni bagi Yang ni orang ni bagi Sebenarnya orang tak bagi Nascaya adalah dia Seperti orang yang memakan dua kain yang palsu dia. Nabi kata orang jenis macam ni ha, Macam kita dah buat contoh banyak tadi ni Dia ni samalah seperti orang yang memakai dua kain yang palsu Sebenarnya tak pakai apa Sebenarnya tak pakai apa kan, memakai kain yang palsu orang kita sebenarnya tak pakai apa, orang yang macam ni begitu, baik masalah, membualkan apa-apa yang tidak diberi orang itu ialah dikatakan ada orang berberi maka itu salah pada syarang orang tak bagi, kita tidur, orang bagi ke kita, salah daripada. kerana ia berbuat bohong salah tu masih bohong satu. dan telah dimisalkan oleh syarang seperti dalam masalah tadi ni, dengan orang yang memakai dua kain palsu yang ni seperti orang yang memakai kain pinjam Sebenarnya bukan hak dia Kalau dia pakai pakaian pun pakai yang orang Bukan hak dia, begitu Tiba-tiba dikatanya kain itu dia punya sendiri Dan miliknya sendiri Tipulah, makna kata tipu Sebenarnya itu bukan hak punya Kan? May duduk layung khaita bukan punya hebat apa semua May masa nak minang anak orang ni Minang-minang tak ada lah khaita itu Kaita orang punya Barulah pak mentua ni jadi hangat dan tu kan oh dia kata hang kena aku oh, dia kata ofnya ha, jadi dia betul kan maka bermegah yang demikian itu keji ia pada syarak dan pada akal dan pada adat kata at-Tirmizi dan pada bab ini ada riwayat kepada Asma binti Abi Bakr dan Siti Aisyah radhiyallahu anhumah dan katanya lagi bermula ini hadis hasan lagi gharib satu penggal lagi berkaitan masalah memuji pemberian orang itu bagaimana macam mana yang kata puji itu bagaimana Sesungguhnya di sini didatangkan oleh At-Tirmizi Akan satu hadis yang menunjukkan rupa puji pemberian itu Bila orang bagi kat kita satu benda Kita nak puji balik itu macam mana Nabi ni dia tunjuk memang macam tu Macam mana kita nak kata Islam ni tak lengkap Ini benda yang sekecil ni ini. Nabi tunjuk Tunjuk cara macam mana Kalau kamu nak buat lagu macam Islam punya mau, Ini dia cara Detail punya tunjuk kalau kita ambil Islam ni, ambil Quran, ambil hadis Nabi ni nak buat guna pakai, aman dunia ni. Eh? Aman dunia ni. Eh? Bila kita tahu mengaji, kita tak tahu, bila kita tak so tahu, kita duduk belah ikut kita punya suka. Jadi, jilai betul. Baik, dia kata di sini, sesungguhnya di sini dilatangkan oleh Atirmizi. Satu hadis yang menunjukkan rupa puji pemerintah. <coughs> kata dia, An-Usamah bin Zaid. radhiyallahu anhu kan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man suni'a ilayhi ma'ruf faqala li fa'ili jazakallahu khairan faqad ablagha fi anna diriwayat daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma Usamah bin Zaid ni bapak dia Zaid bin Harithah anak angkat Nabi Usamah ni pun Nabi ambil juga buat jadi anak angkat Nabi juga dia dengan pak dia dua-dua anak angkat Nabi aini ha trita usamah bezik dia meriwayatkan hadis ni kata dia nabi SAW bersabda barang siapa diperbuat kepadanya akan kebajikan siapa yang terima kebajikan daripada orang orang bagi apa-apa kat dia maka berkata ia bagi orang yang memperbuatnya jazakallahu khairan ah ha, ugama ajar dulu ada orang dia sebut jazakallahu a ya. ha, tu dia takdir jazakallah mudah-mudahan Allah balai kepada kamu balai apa? kan balai apa? tergantung ada setengah orang kata dia lah faham lah tu maksudnya balai baik lah tak maulah faham Nabi habang kata jazakallahukairan sebut bagi Habib ha? kan? kan? jazakallahukairan kan? ramai juga orang kata kita bagi jazakallah jazakallah ah, Tuhan nak bagi apa kat aku? kan? kan? Jazakallah Allah balai kepada kamu Tuhan nak balai apa? Bagi habis Allah balai apa? Kita suspend Jawa dia cuba tu Jazakallah Kita tunggu Tuhan nak balai apa? Tak, tak balai apa? Habis jantung je Khairan Khairan tu makna Kebaikan Bukan? Jadi Nabi SAW kata Bila orang bagi kat kita Satu benda Satu kebaikan Satu kebajikan dekat kita Tolong kita kan Bagi hadiah dekat kita, kat kita Jazakallah khairan Maka sesungguhnya, menyampai ia akan puji kepadanya. Itu maksud puji. Dia kata. Yang apabila orang buat baik kepada kamu. Seperti tolong kamu apa-apa, ataupun satu kerja dan sebagainya. Atau beri apa-apa satu pemberian pada kamu. Ataupun membuatkan apa satu perbuatan pada kamu. Maka hendaklah ucapkan terima kasih kepada dia. Itu dalam bahasa kita. Terima kasih. Terima kasih tu maksud dia, jazatallahu khairan. Begitu ha iaitu engkau kata seperti ajar nabi sallallahu alaihi wasallam itu kata tirmizi bermula ini hadis hasan lagi jayid lagi garih Tiada kami ketahui daripada hadis usamah bin zaid malaikat daripada ini wajah dia kata inilah akhir abwa bul riwasilah dan mengiringi abwa hutib ha? tentang ha? kita habis baca jilid hanif bab ni ni bab abwa bul birri wasilah ni kita mula baca dulu 22,004 tahun 97 Bab ni saja, Bab satu bab ni saja kita baca 22,004 tahun 97 Betik kan? Ha? 97 kan? 90 berapa kan? Betik ha? kan? 97 Baru habis satu bab Kita bayang ni kitab Bahru'l-Mazi ni doa ada 22 jilid. Bahawa baca jilid tiga belahabe 22 jilid. Bekas-bekas mati dulu kita, tak dan beli kita belikan di jadi debu tu kan. Tapi setidak-tidaknya adalah satu dua berkat kitab ini kita dapat. Kita kena ingat penulis kitab ni dia amatlah ikhlas kepada Allah. Tuan-tuan ni penulis kitab ni Sheikh Idris Al-Marbawi kitab dia ni dicetak ni tak tahu berapa ribu kali dah ulang cetak jual habis satu Nusantara Malaysia, Indonesia, Selatan Tai, Singapura sebahagian Filipin ni kitab dia ni dalam edisi Melayu di mana ada rumpun Melayu ada kitab ni ribu kali dah ulang cetak kita tak tahu dah berapa banyak kali ulang cetak hak pirate, hak apa macam-macam dia tidak ambil dia tidak ambil royalty Walau kupang pun Adoh syarikat-syarikat yang buat ni cuba nak tawarkan royalty dekat dia. Dia kata dia tak taharak yang tu semua, dia harap keridaan Allah. Bismillah. Kalau dah sampai macam tu orang yang tulis kitab ni, tuan-tuan. Kita tak boleh tulis secara ni, kita baca kitab tulis dia pun cukup lah. Cukup lah. Ha? Tapi kalau tulisan kita, tulisan dia pun kita tak mau baca. Ogi amatlah kita ni. Ogi sangat kita. Ni. Kan, Mudah-mudahan Allah berkati kita dengan kita memilih untuk baca kita orang yang ikhlas macam ini. Ha? Ma lepas ini kita akan tengok, apa pula, saya akan bincang dengan Tuan Imam kita tentukan. Kita tentukan apa jelit, kita nak baca. Oh, kita tengok, seberang jaya pun bawa habis tajuk. Mestri seberang jaya, sini pun bawa habis tajuk, kita tengok tajuk apa-apa kita nak baca lepas ini kalau sesedara ada cadangan boleh salurkan kepada jawatankuasa masjid minta jawatankuasa masjid bagi tahu kat saya kan so kita pilih tajuk yang tuan, tuan rasa perlu kita ada banyak tajuk yang kita nak kena tahu kan kita ada banyak tajuk kita nak kena tahu tapi kadang-kadang bila banyak tengah, dia tak ada kita pilih hak mana yang kita rasa penting dengan kita dulu kita baca yang tu dulu kemudian kita ikut-ikut yang lain pula hmm wallahu a'lam Soalan, iaitu saya bekerja sebagai penjual buku. Biasanya saya akan pergi ke sekolah untuk jual buku. Kebanyakan pengetua atau guru besar yang saya jumpa minta komisen. Saya rasa was-was, adakah komisen ini dikira sebagai rasuah? Sebab kalau saya tak bagi komisen, dia tak benar saya jual buku di sekolah dia. Apa pandangan ustaz? <tuh> saya difahamkan di kebanyakan sekolah dia tetap boleh dia panggil tabung kebajikan pelajar. Biasanya guru besar ataupun pengetua sekolah ni, dia pun minta komisen ni, duit yang dia dapat ni dia pun masuk tabung. Biasanya begitu. Jaranglah pengetua atau pengurus sekolah, lebih-lebih lagi yang Islam ni, yang nak makan duit komisen hak tak apa duit ni. Jaranglah. Ha, cuma benda tu kadang-kadang dia tak maklum dekat kita. Tapi biasanya amalan di kebanyakan sekolah guru besar ataupun pengetua dia minta komisen daripada salesman yang main di sekolah dia. Komisen tu dia masuk satu tabung. Tabung tu jadi fund untuk nak bantu budak-budak susah di sekolah. Biasanya begitu. Bagi sekolah-sekolah yang dok dalam pekan yang seketika-kira tak ada lah budak-budak susah. Kan susah ni maksud kata dia nak bayar yuran tak ada duit. Misalnya susah lah duit-duit ni biasanya depa akan salurkan kepada aktiviti-aktiviti agama yang dijalankan di sekolah. Kan aktiviti agama, depa buat apa kagutong royong ke apa ke buat jamuan, jamu budak-budak jamu yang terlibat untuk makan ala kadar daripada duit komision ini. Jadi kalau saudara kita yang menyaga ni tanya, saya menganjurkan supaya kita berbaik sangka. Supaya kita berbaik sangka dan hari ini tuan-tuan, kerja apa punlah bukan kata guru sekolahlah. Kerja apa pun Bahkan sampai ke hakim-hakim mahkamah tinggi pun Islam dah pergi ketuk Bukan pergi ketuk pintu rumah mereka Bapak yang Islam dah ketuk pintu hati mereka Cuma kita tak tahu Yang itu saja Kita tak tahu Hari ini tuan kita tengok orang yang reti Islam ni ramai Ramai Orang reti Islam Pasti masyarakat hari ini dia nak tahu Dia nak tahu beti-beti Islam kata apa Terhadap apa-apa isu yang timbul Dia nak tahu dia nak dengar betul-betul punya penjelasan dalam agama macam mana Dalam Quran ada tak ada sebut tentang benda ni. Dalam hadis ada tak ada sebut tentang benda ni. Dan orang yang ada hari ini, Masyarakat yang ada pada hari ini adalah masyarakat yang celek Bukan celek mata saja, dia celek akal Akal dia celek Dia boleh beza benda baik, benda tak baik Dia boleh beza Kalau kita nak beritahu satu keburukan Kita tak payah pihina orang yang buat keburukan tu kita sebut kata agama kata hak ni boleh hak ni tak boleh orang Allah kerti lah. dia kerti lah. kalau kita lebih-lebih nak pindah dia pedang pula dengan kita dia pedang wow. jadi dia betul hari ni satu benda yang para pendakwah khususnya kena faham benda ni kena faham masyarakat ada curi cukup curi dan cuma masalah yang kita hadapi hari ni kita tidak cukup orang nak memenuhi permintaan masyarakat tentang tahu, masjid-masjid ada ada la ni bila mai sebenar-benar apa bukan tak mau buat program tapi tak boleh dapat orang untuk nak mengisi program tuan-tuan tanyalah siapa-siapa yang ada jawatan dalam masjid ketua penguasa masjid pegawai masjid nak buat program ni nak mai ni Rabiul Awal dah nak mai dah Maulid Nabi dah nak mai tak jawalah ni duk cari ni nak panggil orang ceramah pun tak ada Telefon orang ni tak boleh. Telefon orang ni tak boleh. Telefon orang ni tak boleh. Bukan tak nak buat. Tak ada orang nak memenuhi ni. Permintaan yang duk ada ni. Tengkara, hari ni ceritanya. Jadi daripada perkembangan ini kita dapat buat satu kesimpulan. Masyarakat nak pada agama lah ni. Masyarakat nak. Kita tak boleh buruk sangka kepada masyarakat. Dan kalau sekiranya terdapat satu dua orang yang duk tunjuk tak suka ke agama ni. Kita andaikan dia ni tak reti agama. Itu saja saja dia tak reti agama dan dia tak mahu nak ambil faham tentang agama kalau tidak tak betul lah apa yang nabi kata nabi kata mayy yuridullahu bihi khairan yufaqiqu fid nabi kata siapa yang tuhan mahu dia dapat kebaikan tuhan akan bagi dia faham agama bila dia faham agama insyaallah dia dapat kebaikan jadi kerja kita lah ni ialah nak memberi faham agama kepada masyarakat Supaya dia tak melihat ugama musuh dia. Sebaliknya dia melihat ugama sesuatu yang wajib dipertahankan oleh dia. Kita nak buat yang ni. Satu. Yang kedua, kita nak ubah orang bukan senang-senang. Kalau Nabi Muhammad tidak boleh ubah pak sedara dia sendiri. Tonton jangan cakap kita nak ubah masyarakat yang ada hari ini dalam satu malam. Mustahil. Jadi kerja menerangkan ugama ni ambil masa. Ambil masa. Kalau kita ada keikhlasan nak terang agama, Allah akan buka keikhlasan dalam hati orang yang nak mendengar agama. Ya tu aja. Ianya kita boleh jaga tuan-tuan, Allah pelihara kita insya-Allah. Allah pelihara kita. Insya-Allah. Kita ada keyakinan terhadap janji Allah. Subhanahu wa taala insya-Allah. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bincang membuat kebaikan kepada kita yang baik itu daripada Allah. Yang tidak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul al jadual kita tak dapat edak malam ni dah siap dah tapi ada sikit teknikal macam mana ke esok akan diedarkan di masjid tanah liat cuma untuk makluman, kuliah pada 13, 14 dan 15 dibatalkan 13, 14 dan 15. a uh, Seberang Jaya, Masjid Jelutong dan Taman Kreatif. Kenal dia. Minggu pdoa. Ah uh, tiga masjid ini dibatalkan kerana saya kena hadiri kursus. اللهم صل على محمد في الأول والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رضينا بالله رباه وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقئنا في الدين Wa'allimna ta'wil Wahdina sirataka al-mustakim Allahumma arinal haqqa haqqan warzukna atiba'ah Wa arinal bati'la bati'la warzukna jitina'bah Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhumah Watafaruqana min ba'di'i tafaruqan ma'asumah Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wa alhamdulillahi rabbil alameen